Teatrul Național Radiofonic prezintă Moștenitorii Comedie de Branislav Nușici Traducere de Mirko Zivcovici. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita Povestea pe care vrem să vă o s-a petrecut cu 4-5 decenii în urmă ea are ca eroi pe Pavle Marici, inginer-arhitect, antreprenor de construcții, pe asociatul acestuia Milan Novakovici, Perina, soția lui Pavle, și pe Spasoi Blagoevici, un iscusit om de afaceri. Mai sunt și alte personaje, mai mult, ori mai puțin importante, dintre care nu lipsesc și doi agenți de poliție. Lucru firesc, întrucât povestea debutează cu o spargere ciudată. Domnule Marici, a venit un domn. Zice că l-ați chemat dumneavoastră. A, da, da, să intre. Poftiți, domnule. Maria, du-te și anunță pe doamnă. Nu mai decât. Bună ziua, domnule Marici. Bună ziua. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră, sunteți de la Comisariatul de Poliție. Da, da. am venit la chemarea dumneavoastră. <laughs> Ca să spun drept, situația nu e chiar atât de gravă. Ah, de altfel, iată pe soția mea, Rina, dumnealui e de la poliție. Da, să știți că nu prea am ce să vă spun, în afară de faptul că la noi a fost săvârșit asta noapte un furt. Da, să vă povestesc eu cum s-au petrecut lucrurile. Soția mea și cu mine am fost o seară la teatru. Când am întors acasă, n-am observat nimic suspect. Toate erau la locul lor. Azi dimineață, însă, unul din sertarele acestei măsuțe, vedeți, era deschis. Trebuie să vă spun că de obicei acest sertar stă în Da, de data aceasta, toate lucrurile din el erau vrești. După cum de altfel puteți vedea și dumneavoastră. Da. Se vede că, de acolo că sertarul a fost deschis cu forță. Ah, sigur. Ați putea să-mi spuneți ce s-a furat? Mă e soției mele. Ea știe mai bine ce a dispărut. De altfel, ea a și a anunțat comisariat. Nu a fost partea decât această casetă pe care o țin întotdeauna încuiată cu cheia și în care îmi păstrez scrisorile. Ei bine, de la prima aruncătură de ochi se vede că lipsește o parte din aceste scrisori. Vă să zic că nu e vorba de bani. Nu. Prin urmare, nu s-ar putea susține că spargătorul a venit din afară. Aveți servitori în casă? Da, avem o slujnică, dar pe ea nu putem bănui. E o bătrână cinstită și e de mulți ani la noi. V-au dispărut numai anumite scrisori sau... Da, pentru mine, toate scrisorile sunt la fel de importante, domnule. Unele din ele sunt din tinerețea mea. Scrisori intime. Dacă dumneavoastră credeți că e necesar, putem deschide o anchetă oficială. Dar eu zice că e mai sănătos să nu dăm acestei chestiuni mai multă importanță decât are. știu și eu. Un lucru e sigur. Spargerea n-a fost săvârșită din dorința de a jefui. Iar spărgătorul se află în casă. Eu consider că nu mai este nevoie de nicio altă constatare. Și cu aceasta vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Da, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. <coughs> Ai auzit? Agentul de poliție a ajuns la concluzia că spărgătorul se află în casă. Da, am auzit. Așa. Și nu bănuiești pe nimeni? Mă? De ce taci? Bine, mă duc în oraș. Poate te mai gândești până mă întorc. A venit supraveghetorul de la șantier. Ah, Ioșa. Da, se intre. Mă duc să-i spun. Hei, ce-i Ioșa? Ce s-a întâmplat? Trei domenii. De ce ai plecat de la șantier? Păi, v-am tot așteptat până acum. Credeam că o să veniți. Credeam că o să veniți, ca de obicei, dimineață. dimineață Și dacă am văzut că întârziați... E, hai, vorbește omul odată, da. De ce mai așteptă? Domnul de... inginer, nu știu cum să vă mulțumesc. Cum să vă arăt cât vă sunt de Acum trei ani m-ați primit în slujbă. N-ai de ce să fii recunoscător Ești un lucrător bun, sunt mulțumit de tine și cu asta basta. Păi, tocmai de asta îmi pare rău. E? Și nu știu cum să fac să. Să nu vă jignesc. Cum să? mă mi teamă să nu vă jignesc. Vă rog să-mi primiți demisia. Demisia? Dar cum vine asta? Ți-ai găsit o slujbă mai bună? No, nu, nu e vorba de asta. Nu cumva ești bolnav? Nu. Atunci spune odată, omule, ce ai? Trebuie, trebuie să vă spun. Nu pot să, nu pot să mă de dumneavoastră. O cunoașteți pe Lidochica mea? Pe nevasta ta? Da. M-a părăsit. Cum te-a părăsit? așa. Bine. A fost aici la noi un cântăreț, unul care cânta la operă, Pierkowski. Așa. Ea mi-a spus că îl iubește și că nu poate trăi fără el. Eu am rămas plângând și ea, ea a plecat cu el la Berlin. Ha. Când s-a întâmplat treaba asta? cu trei luni. cu trei luni? Păi de atunci ai avut tot timpul să te cu noua situație, nu? Nu, domnule inginer, eu o iubesc, Pile că o iubesc tot așa de mult ca și înainte Ea mi-a scris că e fericită cu el, numai că tot eu trebuie să o ajut Cu bani? Da, nu, bani are, are destui Ascultați ce scrie hm. Dacă tu, Alioșa, vei înceta să te mai gândești la mine Voi fi în adevăr cea mai fericită femeie din lume Păi asta e de făcut Scrii că de acum încolo, n-ai să te mai gândești la ea și gata Nu pot, mi se peste putință să nu mă mai gândesc la ea Vreau să fie fericită Da? Și cum ai de gând să o faci fericită? Păi, mm. ce mi-am zis? Pentru că o iubesc, nu pot să nu mă gândesc la ea Dar dacă eu mor, n-am să mă mai gândesc Cum adică dacă mori? Eu am scris așa când vei primi această scrisoare, nu mă voi mai gândi la tine, Lidoșca, căci mă vor fi acoperit valurile a Auzi, să te mor de dragul unei femei care te-a înșelat. Nu, dragul meu, Marioșa, nu, nu, Nimeni nu se omoară de dragul unei femei necredincioase. Haide, calcă pe inima, Marioșa. Distrează-te cu prietenii, uită, mai femei sunt destule. Da, da. I-am scris doar. Ei, și? N-are decât să te creadă mort. Fă astăzi așa cum te învăț eu. Și dacă nu-ți o trece starea asta de deprimare până mâine, atunci n-ai decât să faci cum vrei tu. D-ai asta inițial. Da. Nu te poți duce nicăieri în halul N-ai niște haine mai ca lumea? Astea sunt atât de jerperite și de murdare. Ah, îți dau eu un costum și o cămașă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu primesc niciun un capă de Hai de lasă mortul ombre, uite vede, hai să te îmbraci cu hainele. Astea. Nu primez, Doamne. Haide, nu, haiide, da, haiide, nu rău, nu primez, doamne, nu primez, Doamne. Hai, hai, hai, hai, fără multe de Dacă stăruis dumneavoastră fie, dar să știți că Așa, vezi? E eh, ia sfurtire din hainele vechi și ai grijă să nu le pierzi. E, eh? eh, așa mai zic și eu. Acum poți face față în orice împrejurate. Iar mâine când o să ne vedem, sunt sigur că ai să privești viața cu alți ochi. E eh, acum hai, de, du -te. Hai, de, du Să domnule inginer. Da, știți, totuși eu i-am scris. Bine, de bine, bine. Hai să vedem. Doamna a plecat? Da. Ascultă, Maria. Nu sunt acasă pentru nimeni, mai înțeles? Am înțeles. Da. Misi pentru mine? A, ah, dumneavoastră ești, domnule Livomir. Da. Voiam doar să predau slujnicii cartea pe care mi-ați împrumutat-o, însă, negăsiind-o, mi se pare că vă deranjez. Am adevăr nu un moment potrivit pentru tânărul meu prieten, am întotdeauna vreme. Poți pleca, Maria? Vă rog să-mi dați voie să mă retrag. Nu, nu, nu, rămâi, te rog, rămâi. Sunt foarte tulburat. În asemenea moment, un prieten e întotdeauna binevenit. Când cineva suferă, așa cum sufer eu, până și compătimirea, dacă e sincer, iese de folos. Cum? Dumneavoastră le suferiți? Da, dragul meu. Soția mea mă înșală. Ce? Da, da. De fapt, nici nu știu de ce m-am destăinuit. Poate pentru că a apărut așa, ca din pământ, în fața mea, sau poate pentru că am simțit nevoia să rostesc cu glas tare ceea ce mă frământă de azi dimineață. Aici, am aici scrisorile amantului ei. Hmm? Da, da, el e. Exact ceea ce bănuiam. Prietenul meu din copilărie, colegul meu de școală, asociatul meu în afaceri, prietenul meu ne Când domnul Milan nu va Da, și... da, el! Ah, ce fapt odios! Ce mărșăvie! Și acum ce aveți de gând să faceți? În starea de tulburare în care mă aflu, mă tem să nu iau vreo hotărâre pripită Ce-ar fi să plecați de acasă pentru câteva vreme? Da, da, am să plec dacă vă mai pot fi cumva de folos, vă stau cu plăcere la dispoziție Dacă ai vrea, ai putea într-adevăr să-mi fi de folos Dar vă rog Uite, vezi ma asta Aici este cea mai de seamă comoara mea De șapte ani mă ocup de această lucrare din domeniul hidrografiei Hidrografie? Da, cu convingerea că ideile mele se vor impune cândva în lumea științifică Cum v-ați ocupat așadar și de această ramură a științii? Da, e drept, sunt arhitect și inginer constructor, dar vezi, pe mine m-a interesat întotdeauna hidrografia Hârtiile pe care le vezi aici zăceau netulburat într-un sertar. Însă nu știu cum, în clipele acestea de grea încercare, m-a fulgerat o bănuială. Nu cumva, în lipsa mea, soția mea va face uz de aceeași metodă de care m-am folosit a, eu domnule, față de ea. Aici, cum... Nu va forța sertarul biroului meu cu ideea nastrușnică de a se răzbuna, rupând două-trei foi din manuscris. A, nu cred. Oh, nu, nu, nu. Nu știi de ce sunt în stare femeile, în furia lor nesăbuit. Ca să apăr acest manuscris. M-am gândit să-ți-l încredințez dubitare. Mie? Domnule Marici, dar nu cred că merit. Iată, iată comara mea. Acum îi cunoști valoarea și cred că vei ști să o păzești. Vă rog să fiți încredințați de acest lucru. Am să o păzesc ca pe ochii mei din cap. Asta e și dorința mea, tinere. Și acum la revedere. La revedere. La revedere, domnule Marici. Nalo. 14.29. Da. Firma Radici și Todorovici? Da, inginerul Marici. Voiam să vă înștiințez că voi lipsi o vreme din localitate. Da. Peste două zile este scadența dumneavoastră. Vă rog să vă adresați asociatului meu, domnul Novaković. Da. El este împuternicit să semneze numele firmei ca și mine. Iar contul curent este... Da, da, da, da, vă adresați lui, da. Da. A venit domnul Novakovic. Cum? Ieri. Eu i-am spus că dumneavoastră. Nu face nimic să intre. Lasă să intre. Bună ziua! Și am fost la șantier și ne găsindu-te am crezut că ești bolnav. De ce m-am repezit înăuntru. Haide, goastră. haide, nu te mai preface. Spune drept. Cum? Te-a trimis nevastă mea la mine ca să vezi care e situația după ce v-am descoperit secretul, nu? Despre ce secret vorbești, zău, dacă înțeleg? l Ce înseamnă asta? Înseamnă că ești un om de nimic. Ia Pavle, hai să vorbim deschis. Păi, dacă tu ți că a vorbit deschis înseamnă să recunoști pur și simplu ce s-a întâmplat, atunci să știi că te-ai șelea marnic. nu e vorba să recunosc, frate, dar poate că trebuie să mă justiți. Dar ce nemernicia se poate justifica? He, Doamne Dumnezeule, oare nu ești în stare să privești lucrurile mai lucid? Nu vezi că așa e viața, așa de când lumea și pământul, ascultă-mă pe mine. Uh -huh. Tu ești mereu ocupat Pleci din dimineață pe șantier, îmbuci ceva Pe apucate, seara te întorci Acasă frândă oboseală Și chiar atunci, stovit cum ești Nu găsești altceva mai bun de făcut decât să te cufuzi în hârțoage În lucrările tale științifice mm. mai soții tale Nu catadixești niciodată să-i adresezi Un cuvânt mai drăgăstos Uiți că e tânără Că e fire să-i placă petrecerile Să dorească să-i se acorde atenție Să fie alentată Acum au nu tot ce-și-a dorit cu prețul căsnicii noastre distruse și cu colaborarea rușinoasă a prietenului, a asociatului meu ah. Ah, pe nu are nicio importantă dacă sunt eu sau altul Așa, este o simplă întâmplare că tocmai eu am avut destul timp ca să mă ocup de ea și să-i acord toată importanța și atenția pe care o merită Afara, Afar ești, afară. Mă rog, ești afară. Dacă dorește și da, mă rog da. Asta este ceva mai pomenit M-ați chemat? Mario, te rog să-mi pregătești schimburile, hainele de culoare albastră și tot ce-mi trebuie pentru drum. Plecați? Da. Pentru câtă vreme? Dar de unde vrei să știu eu? Vă întrebăm ca să știu ce valiză să pregătesc. Valiza cea mare sau... Nu-mi trebuie nicio valiză, niciuna, auzi? N-aș vrea să iau cu mine nici măcar o batistă din casa asta. nu mai trebuie nimic. Haide, du-te! Cum doriți. Așa. A, ah, te-ai și întors, Lina. Da, Pavel și aș vrea să lămurim unele lucruri Îmi pare rău, dar chiar în clipa asta trebuie să plec Unde pleci? Nu știu încă Pentru mai multă vreme? Nu știu E mai bine însă să te la o lipsă mai îndelungată Chiar foarte îndelungată Asta înseamnă? Înseamnă că plec Pavele! Pavel. De la plecarea lui Pavle Marici s-au scurs trei ani Și în intervalul acesta s-au petrecut multe schimbări După cum vom afla în Iată-ne în somptosul apartament al Rini și al lui Milan Novakovici Fosta soție și respectiv fostul asociat al lui Pavle Marici E dimineața după micul dejun Iar ești posomorât Iar să o evit un norișor ai să-mi reproșești ceva? Absolut nimic mm -hmm. Atunci ce mai aștept? Hai, îl zelinează-te Cât de drăguțești ești tu mm -hmm. e, Dar acum Acum trebuie să plec oh, Doamne, doamne ce copilăroasă sunt Uite, în clipa asta mă gândeam Cât de minunat ar fi fost să nu fi primit slujba asta Și să fi rămas toată ziua acasă Lângă mine Așa ai fi fost numai al meu Și eu numai a ta Copilării, nu? A, da, dar știi ce plăcere îmi fac copilărire? Da, da La revedere, scumpa la revedere. mea Stai, stai da. să nu uit Când te duci la birou Poți să faci până acolo cât vrei Chiar și o jumătate de oră Dar la prânz, să știi Trebuie să vii repede acasă Se înțelege, se, înțelege, se înțelege, da. La revedere, la revedere La revedere, la revedere, la revedere. Doamne, a venit domnul Anta, a rudat dumneavoastră. Domnul Anta? spune să intre. Da. O, ce draga Anta? Ce s-a întâmplat? Ana, dăm un pahar de apă, te rog. Dar Nu-ți nu, mai fi. nu -ți fie teamă că nu s-a întâmplat nimic. Atunci de ce-și așa de tulburat? Ha. Păi cum să nu fiu tulburat? Parcă tu n-ai să fii tot așa de tulburată când ai să afle ce-am aflat eu. A, vă zic că tot s-a întâmplat ceva. spune dată ce este pentru Dumnezeu. Da. O, poftiți paharul cu apă. Da. Mulțumesc. Ana, poți pleca. Mulțumesc. Da. Așa spune Rina, da. tu suferi de inimă și trebuie să-ți aduci chestiunea la cunoștință cu băgare de seamă și pe ocolite Ia uite, bea și tu apă, bea, bea Da, bine, bine, bine, bine, bea Așa, op, te rog, da Așa, Așa. I -i spune odată Atunci ia să-mi spui tu mie dacă îți mai aduci aminte de vremea când erai fată și te-ai măritat Dar ce întrebare mai e Ai răbdare, uite că am ajuns la chestia cu pricina care te interesează v să zic că te-ai măritat, da. foarte frumos Și pe urmă, ce-a mai fost? Pe urmă, nu știi? Am rămas văduvă <laughs> Să vedem pe ce bază susții că ești văduvă Bărbatul dumii s-a supărat într-o bună zi pe dunea Și a părăsit căminul conjugal spunând că pleacă Nu se știe unde și că nu știe când se întoarce da. O asemenea declarație ai depus ta la tribunal, așa e? Da, așa e ah, Și de atunci a fost bun plecat A doua zi, i s-au găsit hainele pe malul Dunării, Iar în palton se afla printre altele și actul de identitate, este? Da. Cadavru a fost descoperit abia după șase săptămâni Hăt, departe, în josul Dunării De nerecunoscut Dar s-a stabilit că acest cadavru stătuse șase săptămâni în apă mm -hmm. Taman atât că trecuse de la dispariția soțului Dumitale Da, așa -i. Monograma de pe căvaș era a lui Și atunci i-am făcut cu toții o mormântare clasa întâi. Ia să-mi spui ce ai făcut dumneata după ce ai rămas văduvă după ce am rămas să văd ce să fac? M-am maritat din nou! A, vezi, asta a fost o mare greșeală. Nu trebuia să te măriți din nou! Ascultă, draganta, asta mă privește numai pe mine și nu dau voi nimeni să se amestece. Nu, aici ai greșit. Uite, de pildă, aș putea să povestesc pățanea unui oarecare saveta atomic. Nu, Doamne Dumnezeu, lasă de ulei să pace cu saveta atomice a Să știi că nu este o savetă închipuită, ci o savetă în carne și oase. Și dacă să mă ascult până la urmă, să vezi că sunt de pe Bine, hai! spune ce ai spus, Cum ziceam, saveta și a pierdut bărbatul în război. A primit și în oficială. Atunci o văd o văduvă adevărată S-a măritat de-a doua oară cu un conductor de tren Dar într-o bună zi S-a întors acasă primul bărbat Viu și nevătămat Vezi, doamne, omul nu murise Fusese doar luat prizonier Și așa a fost silită să se întoarcă la primul ei bărbat Întrucât i s-a anulat a doua căsătorie Ascultă, omule, ce vrei să spui? Bea-ne ce ca apă, bea-ne, stai, stai ia Așa! Spune A. pentru Dumnezeu! Spune mai departe! L-am văzut pe primul dumitale bărbat. Ah, nu se poate! Hai, nu se poate. Nu poate fi adevărat! Spune că nu-i adevărat! Hai, spune! Sau dacă e adevărat, atunci, atunci eu nu mai sunt în stare să gândesc Arina, vezi că am avut dreptate, ea spune -mi ce ar fi fost dacă nu spuneam pe ocolite și cu băgare de seama, așa cum mai eu mă pricep să o fac. Dinar! Alo! Alo, dăm 14-24! Așa, cu domnul Novaković. N-a ajuns încă la birou? Căutați-l mai bine, vă rog! Nu se poate să nu fi ajuns! Bina! Oh, doamne, n-a ajuns. De ce-l de, de mai deranjezi pe. Dar el, cu la cine la? să mă sfătuiesc dacă nu cu soțul meu? Da, da, e dreptate asta, așa e. Ascultă, dragă Anta! Nu mă lăsa să alarmez pe toată lumea. Dacă ai făcut o glumă sau. Eu știu, poate că ți s-a părut Ei, că l-ai văzut. Cu iar de în asemenea în prezurări. Păi, negustorul este stătea în fața prevăluii lui și a rămas cu gura căscată când a dat de Hai de mine! Da. Nu stai să mai încerc o Încerca, dar mai dăm, te rog, 14-24 Așa, cu domnul Novakovici Tot n-a ajuns la birou Îngrozitorie, cu neputință Ascultă, draganta. uite ce te da, rog da. N-ai vrea ca o rudă bună ce mi-ești Să te duci la Ministerul Construcțiilor? Da, nu da. e departe, mila -mi trebuie să fii sosizu, fi sosit, O fi pe pe semne în alt birou, în fine, nu se poate să nu fi ajuns da. Găsește-l și da, spune-i să lase bine. totul baltă Și să vină numai decât bine, acasă nu drag, Te rog, întoarce-te și dumneata cu el Vrei să înțelegi? Vai de mine, doamne, ce să mă fac? Ce să mă fac? A venit domnul Mile Domnul Mile? Să intre, să intre numai decât Da, poftiți, domnule dragul. Ah, Ce mai face bebelușul meu, drag? Vai, Mile, sunt atât de nefericită Atât de nefericită Ah, dar din ce cauze torturica, mea? Închipuiește-ți, dragul meu Primul meu bărbat, știi, cel care s-a sinucis Care s-a necat A reapărut trăiește ah. Fitare, bebe trebuie să existe o portiță de scăpare. Nu se poate să nu fie. Noi. Pentru asta însă ar trebui să ne sfătuim cu cineva. Scumpă. Cu cine să mă sfătuiesc? Cu cine naiba? Dacă de o jumătate de ceas l tot caut la telefon pe bărbatul meu, iar el ia de unde nu -i. Cine știe pe unde fi să dacă nici până acum n-a ajuns la birou? Păi nici nu o să ajungă înainte de ora 10. Dar de unde știi tu cu atâta precizie? Poate știi chiar și unde se află. Cum să nu știu? De altfel și tu știi tot atât de bine ca mine că înainte de a ajunge la birou, lui se oprește întotdeauna la Lidoci ca să ia o cafea. Doar treaba asta se întâmplă în fiecare zi de când s-a întors Lidoșca de la Berlin Unde și-a lăsat, mă rog, tenorul Până la 10 e acolo, să știi Nu pot aștepta până atunci, nu pot să vedem ce e de făcut Nu știu, nu știu, nu ce? Madame Sale? Madame Sale, vecine cu Liduska. Stau la același etaj, pe același la da. Dacă vrei, are telefon, eu pot să nu, da nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, lasă, lasă, -te, lasă. -te. Mm. Nu vreau să-l stingeresc, nu. Uite, tocmai e în asta constă armonia căsniciei noastre, nu. Nu ne stingerim unul pe altul. Da. Asta nu. Dar ce pot să fac? Ce să fac? <laughs> nu, știu. Ascultă bebe da. Ce-ar fi dacă, dacă Tu nu te-ai mai gândi la toate astea, scumpa mea? Ai, dragă mea. Hai mai bine să vorbim de altceva, iubito Porumbița mea, scumpă <laughs> Închipiește-ți că am rămas leftă, draga mea Peste două, trei zile o să încasez eu niște bani adevărat Dar până atunci Până atunci n-ai vrea tu să-mi dai Cum prumut, Vreo două de dinari Porumbița mea, scumpă 200 de dinari <laughs> <laughs> sfârșit. Poftim <în> bani. <laughs> Ești cam des în criză financiară. ce pot să fac, bebe? Ce pot să fac, draga mea? Mă zbat și eu cu un dar Viața este atât de complicată, crede-mă pe onoare mea. În sfârșit. Nu l-am găsit pe soțul tău la minister Nu-i nimic, neneantă, nu-i nimic. Iar dumneavoastră, degeaba insistați, domnule Mile, pentru chestiunea dumneavoastră. Vă sfătuiesc să-l căutați pe soțul meu la birou, fiindcă acasă nu primește pe nimeni. Am să vă urmez sfatul, doamnă. Vă rog să mă scuzați. Nu Bună Bună ziua. Și zici că nu l-ai găsit pe soțul meu? Nu, nu, nu e la slujbă. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să fie acolo, e zece și un sfert. Să mai încerc o dată. Alo? Alo, 14-24. Da. Tu ești Milan. Un oh, sfârșit bine că te-am găsit. Ascultă-mă, tu n-ai aflat nimic? N-ai auzit nimic? Vino imediat acasă. S-a întâmplat ceva grav, foarte grav, care nu suferă niciun fel de amânare. Sim că nebunesc. Agrăbește-te, te rog. Așa. Bărână? Oh, domnule Spasoi, pe unde intră? Scuza, Scuzați, am văzut de două ori la ușă, Nu s-a auzit pe semne. Pe semne. Vreau să vă rog ceva. Da. Fata mea, știți, ar vrea să dau o raită prin magazine ca să-și caute rochie de mireasă, fiindcă... S-a funia de par, mâine mine se mărită mm -hmm. și nu vrea nici în ruptul capului să se ducă fără dumneavoastră. Mm -hmm. Da, am venit. Da, bine, da, bine, sigur că da, am să merg, sigur că da, dar altă dată, acum nu pot, am treabă de treaba asta te privește și pe dumneata Pe mine? Da N-ai aflat ce s-a întâmplat? Păi, cam și-aș putea să aflu, mă rog Ce spui nenean, cum se face că în afara de dumneata nimeni n auzit nimic? Păi eu n-am auzit, eu am văzut Ce dreacu ai văzut? Lasă că îți spun eu acum ce-am văzut Domnule Spasoi, am să-ți spună despre ce este vorba Află că omul despre care știm cu toții că a murit Și pe care l-am omormântat, trăiește de cine vorbești pentru Dumnezeu? Știi foarte bine, doar ai moștenit casa de pe terrazie și toată averea cine mă rog, mai născuace și gogoriță asta? Nene Anta! Ia, ia, a spui Cum ți-a venit să dai drumul la o prostie cu o gonată ca asta? Păi dacă l-am văzut, tu l am că l-am văzut cu ochii mei? Pe cine? Pe Pavle Mare, pe care l-ai moștenit tu El o una și bună Aș înțelege să fi spus bună oară, s-a stins soarele Frumos, accept. Păi, dacă luminează, trebuie să-și stingă dată și odată. Ce dracu? Sau să fi zis, epitropul bisericii cu tare a înghețit la biserici. Frumos, accept și asta. Că epitropi dăștia care înghit la venituri bisericii până nu se mai satură, sunt slavă Domnului destui. Ești când li s-a lărgit pântecele cât casa, sunt în stare să înghită și turla cu toate cele cinci clopote deodată. Frumos! Accept și asta. Toate drăcovenile din lumele accept. Da, că l-ai văzut pe omul pe care noi l-am mormântat, acum cu ani de zile. Pasoie. Asta, vezi, bate-mă, pomoară mă, bă, -mă bă, eu... nu Credeți-mă că când am dat cu ochii de el m-a apucat un tremurat. Oi, păi, de ce dracu tremur? Cum de ce dăle da, 10.000 de dinari? Care dinari pe păi, n-ai jurat la judecătorie că i, -i dat banii în Am jurat, nu zic, ba, dar vezi că atunci nu era viu, era cum mai este. Aha, aha, asta să te roade pe tine, vă ses. Da, stai, stai, stai, că te lămuresc o dată. E, e, e. Uite codul penal, nu mă despar de el niciodată, el mi-a îndreptat în viață. Așa, -a -a. uite cu articolul care te privește. Așa, așa. Jurământul fals. Care va să zică un an închisoare și un an pierderea drepturilor civile. Cum, cum, adică cum, cum. se poate și mai mult, Dar de un an de zile, poți fi sigur. Iată ce-mi pregătește lui mie, <gânt> temniță, nu? <gânt> Ce-ar fi dacă ți-ai mai arunca o dată ochii în dreptarul tău și-ți mai pune și ție câțiva ani deoparte? Eu n-am luat de la nimeni 10 miliarde. Ce cum să te murdărești, tu cum arunci-i suda da casa cu trei etaje de pe terazie, da locul de casă de lângă gară, da două păbări în strada, regele, pe asta ce ai. Doar trei jurăminte false, șapte certificate false, patru avocați, o moștenire Eu mai aruncă-ți ochii în ca de ca nu te desparți niciodată și vezi ce scrie acolo pentru asemenea ținstite false Așa, nu îndrăznești cumva să mai spui vreodată ce ai mai spus acum Bine că ai venit, dragul meu, ai aflat, Nena Antal l-a văzut pe Pavle Marice. Ce zici de da. da, din aur mi-a spus și totici că a vorbit cu Pavle Marici, da. menea mai pomenit, Toți zi-l credeam mărțul. n la colo un acolo îngropat, frumos și cinstit, cum se cuvine, da trei așa? ani de zile. Da. Păi tu-i spuneți -mi și mie, de unde așa deodată să fie viu? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Timp. Cum adică dacă ai murit odată poți să faci pe urmă ce vrei? Da, eu zic că în civilizate nu se poate să nu existe o lege care să statornicească precis Cine e mort e bun mort pentru toată viața eh, dar la noi... Nu, nu, la nu noi. statul nu poate pământire mănui să fie mort. Spune-mi, altceva n-ai mai aflat? avut că a atras la Excelsior Ce parcel? La hotel Excelzior nu la cimitir Asta e tot ce am putut afla Ba stai, nu, am mai aflat ceva Ce? L-a întrebat pe radici și de mine S-a interesat unde locuiesc da? Zicea care de gând să-mi facă o vizită Cum, dumneavoastră? Mie sau mai știi neveste mie Adică, si. Mie? Dar de ce mie? Păi cum, dar tu nu ești acum nevasta lui? Milan, e adevărat ce spune omul asta? De unde vrei să știu eu? Dar pe ce te bizu-i, când spui vorbele astea? Acum? Păi pe saveta Tomi. Cine? Poftim acum, cine mai fi și saveta Tomic E o femeie care s-a măritat când că zâncă e văduvă Iar când i s-a întors primul bărbat, tribunalul a transferat-o din oficiu Din a doua căsătorie în cea de-ntâi Fără a. cheltuiel de transport și de strămutare Și că așa e legea Milan! nu vreau să ne despărți niște niște Terina Nu există lege care să distrugă o căsnicie fericită a, Ce spuneți dumneavoastră-i floare la urei, este cum poate un om pe care noi l-am mormântat cu 3 ani de zile, cu toată cinci și eu, la cum poate omul ăsta zic și pe ce temei? Ah, iată-l și pe viitorul meu, ginere. ce să mai fii și asta? Ce să mai fii asta pentru Dumnezeu? Scuzați-mă, doamnă, că am dat așa nu nimic, nu te simți bine? Sufere de inimă, uite apă, tot, apă, dă-i apă, dă-i apă, dă-i apă, dă-i apă, apă nu mi-e mai bine, acum nu mai am nimic Dar ce înseamnă asta? Spuneți-mi și mie ce înseamnă asta? În vie morții? Dumitale, cine ți-a spus? cum cine? Poftim, poftim, numai despre asta vorbesc ziua De de Eu uite aici cu titlul de o La întrebarea redactorului nostru dacă a făcut toate acestea în mod premeditat, Marici explică În acel moment soția mea săvârșise o faptă rușinoasă deși decepționat, o iubeam totuși pe această femeie și în acele clipe dureroase e, Treci, treci, este rog, peste banalități da Nu combasfera și el bine Nu mai mă întrerupeți. vă rog așadar, așadar, gata Atunci mi-a venit ideea să mă îndepărtez De aceste locuri și să mă stabilesc La Viena da, la Am tras la un hotel unde am rămas închis Două, trei zile departe de lume hmm. Numai cu gândurile mele la A patra zi am coborât. Am găsit niște ziare din Belgrad Răsfoindu-le am rămas surprins Când am dat ochii de fotografia mea din titlurile mari de Oșchioap, Am aflat că m-am sinucis ah, în mă Ios. în Dunăre Stați, mai întâi mi-a venit să râd Apoi m-a strefulgerat un gând Ce Ia te eu? uită Asta ar putea fi cea mai fericită ieșire din impas. Apoi, spre norocul meu, am găsit de lucru într-o fabrică, într-o fabrică unde am stat trei ani încheiați, fără să fiu descoperit de cineva. Atunci spuneți și mie. Noi, pe cine mă Care răspuns și la această întrebare? exact, La întrebarea redactorului nostru: cine este necatul? Domnul Marici ne-a răspuns. Cred că necatul ar putea fi Fostul meu supraveghetor de șantier Alioșa ah, a, Oșa. Da, da, da, da. În ziua în care urma să plecă Alioșa A venit să-mi spună că l-a părăsit Soția și că vrea să se arunce În Dunăre da, da. Eu l-am îmbărbătat, i-am dat bani și niște haine da. În care se aflau Probabil și acte de ale mele ah. Numai el poate fi Necatul da, e, da, da. Da, da. Acum am aflat tot da. Ei, După cum vedeți, situația este disperată Te cred? Ce o să zică, domnul? o no giure și când o afla. Ei! Hey. Ei! Și ce dacă o să afleți? Păi omul ăsta așa am investit toată experiența, toată, toată faima și toate legăturile lui în afacerea asta uriașă în care noi ne-am investit bani și prin șeperea noastră, dacă mari și trăiește, toată afacerea se prăbușește din temele și se duce simplu? de marile consorțiu tehnico-financiar, Iliria. Și -a, sau, dar, dar ce legătură are Iliria sau altele cu de care vorbim Că în ce legătură. Păi, noi toți am investit în afacerea asta, tot ce am avut. Numai pentru taxă și reclamă Domnul Vacoviți, a avansat peste jumătate de milion de dinari. Ban de ce crezi tu? Domnului Bomir Protiș, viitorul meu, a fost ales director tehnic al acestei întreprinderi, fiindcă este un mare specialist și a publicat acum cu doi ani epoca la Operă Științifică despre ameliorarea terenurilor inundabile. Pe baza ei a fost numit profesor la universitate. Lasă, să socrule, mai despre Lasă, explic, ce? iau de-a fața asta toate cu tine și cu noi, au, au. Oh, pentru că, în primul rând, acest mare consorțiu tehnico-financiar nu are capital. Tot capitalul lui este directorul general, domnul oh, Știi? fratele e, ministru. Deci, la drept vorbi, ne trebuia capital, fiindcă, chiar în clipa în care vom primi concesiunea, se prea poate să o vindem. Ce însă s-a făcut pe cheltuiala domnului Novacovici. Iar, da, trebuie da, ca o spune. Pun eu casa mea cu trei caturi de pe Terezia păi, păi, da, păi, dacă mă duc bine aminti, era vorba să o dai zece trefeti. Da, da, da, păi în altă o pun ca o și... Și asta nu-i treaba asta. Vă certați pentru iliria, în timp ce mortul se poate năpusti dintr-o clipă în alta asupra noastră. A, asta, așa. Ori de câte o să deschide ușa, tremur de urde. Aia păi și ce? Eu să-l financoacem. Să vină, să vină Da, sigur. Da, dar se pune întrebarea ce facem, cum ne purtăm față de el. O să ne purtăm față de el ca față de un mor. Eu nu știu ce am să fac. Pur și simplu n-am să-l bag în seamă, deci când n-ar exista. Va să zic că dumneata este părere să nu-l luăm în seamă, noi. Da? Așa, da, și când n-ar ce exista. Ce-i, da, exact. exact. a, -a, -a. a venit domnul Father Marici. ce facem? Îl primim? Nu să-i O Uptiți, doamne! Bună ziua! E, eu credeam... mă așteptam să... La ce dracu' te așteptai? Nu cumva ți-ai închipuit că o să leșinăm când o să te vedem. Nu, nu, la așa ceva drept să spun, nu mă așteptam. Iubitul meu moștenitor. Dar îmi ziceam și eu să mă întâmpinați cu bucurie, ca niște rude bune, dar ce Dumnezeu, doar m-am întors din morți. Asta te privește. A, ah, nu, nu, nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele. Cum mele? Rudele da, da. Oare de nu de e firesc mele? ca soția să se bucure la întoarcerea soțului pe care îl credea mort? sau ah. Sau dumneata pasoie? Am auzit că la tribunal ai adus dovezi că -ești ruda cea mai apropiată păi, o rudă apropiată ca dumneata ar trebui să se bucure Ar trebui, parcă eu zic că nu ar trebui, dar ia, ia, ascultă Nu-ți dau voie să-ți mai joc de simțimentele mele Ba răznește prin cap să mor și eu trebuie să te bocesc! Ba să îmi vin și eu trebuie să mă bucur Mă, dar ceilalți n-au nimic de spus? Prietenul și asociatul meu, de pildă. Nu am rupt tot ce legătură, domnule, încă de pe când trăieai. Da, da, da, da, da, ai dreptate. Da. da, domnul Anta. Rud a soției mele. Eu. Da, hai să-l iertăm, să sărim peste mine. Chiar așa că bine zis, să sărim peste mine. N-are nimic de spus nici tânărul meu, prieten, domnul Lubomir, prostit, domnule, pentru care am avut atâta dragoste și în care am avut atâta încredere încât am Vă rog, domnule, să vorbim despre asta între patru ochi. Da, o, mă rog, cum dorești. Poate că și dumneata, domnule Anta, îi vrea să vorbești cu mine tot între patru ochi Eu da. credeam că ne-am înțeles ce dracu, sări peste mine Da nici nevastă mea nu are nimic să-mi spună da, Te rog să te adresezi soțului meu de, Domnule, fosta dumitale soție s-a recăsătorit în mod legal cu mine Și căsnicia noastră cât se poate de fericită așa. Nu înțeleg cum îndrăznești să-i vorbești și să-i Dar eu n-am murit, eu trăiesc Asta trebuie să o dovedești, domnule Da, da ce da, crezi că merge așa? Te-am înmormântat creștinește și încă cu ce pompă Eu am umblat alături de vădăvă urma sicriului Gineri meu a ținut un discurs la m mi-a purtat să 6 săptămâni Am depus și o coroană de flori la mormânt mm. ce, ce mai vrei? Vă să zic că după dumneata nici nu mai avem ce vorbi Păi despre ce să mai vorbim? Da, nu ti se pare că întoarcerea mea schimbă radical situația? Că schimbă din temelii mersul lucrurilor, nu? de cum? uite, tocmai despre asta ar trebui să vorbim, nu? <gătă> Dacă ți închipui că întoarcerea dumii este o amenințare pentru noi toți, a, fi, atunci e, trebuie să ți spun că te-ai înșele Crezi că tot ce s-a înlăsat după moartea dumii este atât de ușor de dărâmat? Eh, află că te înșel. Nu ai de ales. Singura treabă cum se cade pe care o ai de făcut este să te întorci de unde ai venit da, și să da, te împaci da, cu gândul da, că ești mort. Da da, da, da, da, da, ar fi și asta o ieșire, dar mai e una. Și eu pe asta am ales. Care, Să rămân aici, printre dumneavoastră. Să rămân Aha, da. Vă rog să mă iertați, domnilor, dacă v-am deranjat. Trebuia să mă întâlnesc cu dumneavoastră înainte de a porni la acțiune. Acțiune? Da. Am plecat, domnilor. Ce? Stai! A, a, a, a asta e ultimul dumitare cuvânt? Da, sunt viu și vreau să trăiesc Parcă <gânghe> noi nu vrem să trăim nu? Am, tatăl te pe da. da. Și noi vrem să trăim Și noi vrem să trăim <gânghe> <gânghe> Și în adevăr, uzurpatorii Beneficiarii morții prezumțiale a lui Pavle Marici au început să se agite. Și Spasoie, și Anta, și Rima, și Novakovic, și Lubomir. Iată-ne de pildă la spasoia acasă, unde acesta stă de vorbă cu fica lui, Vuchița. Nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce vă ascundeți de mine. De ce nu-mi spuneți și mie adevărul? Mm. Anu, auzi, stabilim ziua anunții. dăm sfoară în țară, tipărim până și invitațiile, și tot o tapă? E nemaipomenit Și de ce? de ce? Păi, de ce? E... Ei, să vezi Și mie și logodnicului tău Ne-a căzut o belea pe cap de... Nu ne mai arde la niciunul de nume. Și acum coloc, peste pupă Să-mi o mai aduci pe cap și pe Danteania mea. e insuportabilă Zeu tată Ori de câte ori mă duc la ea Nu găsește altceva de vorbit decât Decât despre noaptea Nu, Da, da, mai și mai despre asta nu știe decât să se fandosească Și să suspine la ei, ă, un guru Asta nu e un curs, fata mea Fiecare om suspină după un ideal Dar ce noapte anunții un ideal? Idealul fată este ceva pe care omul nu-l poate atinge Și eu trebuie să-i spășesc, fiindcă ea nu și-a atins idealul? Bună da. Da, nu da. Bună ziua, adăugăie, vuchita Bună ziua, domnule Voi, Vuchita, lasă-ne singur că avem de vorbit despre treburile Bine. noastre Ei, ai dat de el? Da, e un fel de jurnalist el zice că e publicist, scrie așa, știi, clandestin E taman și ne trebuie, ai aflat și cum îl cheamă? Da, mlad din Giacovici, că nimeni nu se poate măsura cu el la scris Ce mai spune, că are o putere în conde, că tot ce e alt iese negru, iar ce e negru iese alb Ar simți să vină în coace? că ești și tu amenințat Iar înțeap fie nu poți să nu te mai agăți de mine Hai că am și o vorbă, ce sare nu. Păi vorba aia să nu mai spui, te rog Uite-o pe dodoia, Agnea Dar cum ești acasă singur, frățioare? No, e și uichita, uichita <laughs> ia vă, fugat! fuga, fuga că venit să mă ducă. La revedere după doi La revedere. La revedere, la revedere. Fata, la revedere. La Ce o fi fost fată aia de nu se mai arată odată? Vuchita, o dată. Voi ce lasă Laso, în pace. Aș vrea să vorbești ceva cu tine. Ce dracu de vorbi e, cu, e, cu mine? Ia-ți pe Vuchita și porovește cu ea, cu poftăște. Aș fi vrut să te întreb și eu. De ce ai amânat nunta? Știu are că nora se vorbește urât despre asta. Groază, mi pasă mie de ce vorbește lumea în oraș. să spun eu ce este alta dată, Voi uite Dar Ce ai făcut pentru Dumnezeu! Bună ziua, Tandi! Bună ziua, draguțo! Uite ce ți-am adus! O, oh, ce frumoase flori! Să știi că le-am ales cu mâna mea la florărie. Da? Am vrut să fie aici, domnul unui buchet, care reprezintă pentru mine o amintire scumpă, din vremurile de demult. Da, da. Am primit atunci un buchet de flori, la fel ca ăsta, însoțit de o carte de vizită pe care nu scria decât atât. Flor. Unei flori Flori Acum înțeleg că de scumpă trebuie să-ți fie Dar să lăsăm în pace frumoasele vremuri de odinioară Și să vorbim mai bine de prezent De viitor, de tine Dar ce fi cu Logodmicul? De ce nu Lasă, lasă că vine el, o grijă Nu mai fi așa de nerăbdătoare Ah, ce plăcută nerăbdare, nu-i așa? Să mergem în domtaia ta, Vuchito Ne-ntoarcem îndată spasă Da, da, da Flori peste flori Intre Bună ziua Sper că n-am greșit adresa Cu cine am onoare? Eu sunt Giacovici V-a vorbit, sper, domnul Anta Ha, dumneavoastră, ești da. jurnalistul cu pricină Ba nu, domnule, sunt publicist <laughs> Jurnalistul este legat de ziar, de redactor, de editor Pe când eu sunt liber Scriu de toate broșuri, manifeste, panflete, etc., etc. Păi, în chestia noastră cam de etc., etc. Aveam da, nevoie da, și da, da, da, am da, să, să stau de vorbă cu dumneata. Mm -hmm. Am auzit că dacă e să te pui contra cu cineva, ești în stare să-i dovedești că negru e alb și viceversa. Domnule, orice lucru se poate contesta sau dovedi. Totul depinde de forța logicii. Să fie oare adevărat că dumneata stăpânești logica? Da, da domnule. Logica e puterea mea. Da. Vedeți, Dumnezeu îi dă fie ia câte ceva. Dumneavoastră, de exemplu, va da bani. Mie logica. Aceste două lucruri nu se găsesc niciodată împreună. Ră. Dumnezeu mi-a dat mie una, iar dumneavoastră pe cealaltă, zicând eu v-am dat, iar voi faceți schimb. Adică tu punei la dispoziție domnului Spasoi logica, ta, da. iar el îți va pune la dispoziție banii lui. Ce <sus> fa? Ia spuneți-vă acum, despre ce e vorba. <sus> Cum stă chestia. <sus> Da. Este cam așa. Aha. Un om a murit acum 3 ani. L-am și mormântat. Da. Am fost în persoană, l-am Da, Da, da, da. Da, dar vezi că acum trebuie să dovedim că e mort. Păi asta e cât se poate de simplu. Am să-i spun, ascultă, domnule, da. ai murit, ești bun mort. Da. Poftim și dovezi, dacă nu crezi. Primo, nu mai ești în viață Păi nu spun că trăiește Cine trăiește? A, cine, cine, ăla care e mort Zău, dacă mai înțeleg ceva nu, Vreau să zic că a murit, așa Hă. cum ți-am spus Bă, am și mormântat, dacă 3 ani de zile uh -huh. e Și uite că acum a apărut netan, nesam și trăiești a -a. Da. Încurcată chestia a, Da, de câte ori n-am dovedit eu că un om e viu Cu toate că el era mormântat de ani de zile adică... e, da, Una e să dovedești că un mort e în viață și alta că un om viu e mort. Înțeleg. D -d Dacă există dovezi, anunț un mortuar, mormântu mormântul. E, mormântul nu e o dovadă atunci când omul există. Bine, bine, dar asta, cum îi zice, De -a. forța logicii dumitale n-ar putea să dovedească precum că nu există. Dacă stăm și ne gândim bine, cu scrisul nu o să facem mare lucru Afacerea poate ajunge în fața judecății Și după câte te înțeleg eu, aveți toate motivele să ocoliți judecata Păi ce, te spune și nu ce-mi trebuie mie judecata? Vedeți, vedeți Da, zic că ar fi mai bine să... Mușamalizați afacerea <laughs> Credeți-mă că n-am niciun Niciun interes să vă dau un asemenea sfat Dacă scriam, aș fi în casa Mult mai mult pe când așa Numai pentru un sfat da. Da. Trebuie să mă mulțumesc cu Să zicem, o mie de dinari Și Da. O mie de dinari fără să scriu un rând? Fie da. Și Ce trebuie să fac? Vă adunați cu toții, îl declarați pe mort un viat nebun da. și îl trimiteți la consultație. Aranjați așa ca individul să fie declarat nebun. Să nu aveți nicio grijă. La noi e mai ușor să dovedești că un om e nebun decât că e zdravă A, astea, astea sunt lucruri care să ceri chipzuite bine. Pe se înțelege. acum cred că v-ați convins că m-am cerut prea mult, nu? Aștept banii. Aștept banii. Păi ce? Ba, pe ha, ha, ha, păi poate? mi-a dus și aminte la! A, A, da și Vă mulțumesc domnule și oricând veți avea nevoie de mine Vă stau cu plăcere la dispoziție da, Foarte mulțumesc e, Nu vă mai stânjinesc, la, la, revedere, revedere, la. la revedere La revedere La revedere La revedere de din Dumneze Bine că s-a dus Da Am scăpat de ea Și voi toate A, vorbești de soare mea, Ania Dacă ești de ce curioasă, e da, ceva ascultă. ascultă, fata mea, las-o în planta domnului Știi, voiam să spun că îl aștepte pe fratele domnului ministru Avem de discutat despre doare. niște treburi de ale noastre Pe care nu se cade să le auzi tu dar la ce bună atâta vorbă Știi doar că eu nu te stânjenesc niciodată în afacerile tale Buchița A, Buchița. Ce Bine hai veni. venit, nu mai eram în stare să-ți împiept singur Logon <gână> da. și tale <Italia. gână> Cu ce m-am făcut vinovat? <gână> Au tăticule, mai întreabă Acum nu te mai închisești deloc de mine <gână> Deși până mai ieri veneai să mă vezi de câte două, trei ori pe zi Nu aș vrea să da, mă da? crezi vinovat nu, nu, nu, nu, nu, <gână> Și ce? E, te mai bine duceți-vă amândoi dincolo De <gână> când de lumea Logonii și s-au înțeles mai bine între patru că, ori pata? Asta, așa-i așa, -i. așa, -i. așa -i. hai bucțuța, vă să Asta He, acuma, yeah. cumva? Ie. Conașule, domna și domnul Novakovic sunt afară. Da. Ce fi cu ei? Să poftească da. Și uh, fii atentă. Aștept un domn, cum vine m-anunți. Da. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua! bună bună ziua! De cum să face ca ați venit pe la noi? Așa, ne anunțați! Că, dar cum ne anunțați? Nu i-am făcut-o, domnul Șarivuchita, ca să vin so eu ca să dăm o raită prin prevalie. Nu, nu mai e nevoie să vă o să ne spuneți. Păi, tot am amânat, amânat am și târguiel ah. Da, la noi să știți că sunteți totdeauna bineveniți și o să mai bucure, voi, să... Atunci, hai la ea! Dar numai decât. Da, mai întâi să vă întreb ceva. Parcă ziceți că vrei să treceți pe la un avocat. Da, ați fost, da, am fost. Avocatul zice că singura ieșire. Ar fi ca primul sos să ceară divorțul, iar după pronunțare, eu să mă căsătoresc din nou cu ea. M-am și hotărât să-i fac oferta asta. Cum și eu faci? Răposatul. E trebuie să mă înțeleg cu el. Adică să te duci la el și să rogi să binevoiască să dea divorț. Lucrați, deci, pe cont propriu? Păi, de domnule Espaso, când vaporul se scufundă, fiecare caută să-și salveze mai întâi propria piele. Așa, așa gândeați dumneavoastră. Da, ați uitat că odată cu vaporul ăsta o să scufunde și jumătatea de milion a voastră. Bani pe șin? Nu cumva vrei să-ți spui Ba asta, asta vreau să spun. Bobocilor, he -he. în afacerea asta rolul principal nu l-are căznicia voastră, ci Iliria. Trebuie să luptăm cot la cot. Ați uitat asta? Nu am uitat. He, dacă dar... n-ați uitat, uitat, atunci aveți răbdare. Uite, eu, bună oară. chiar acum am o întâlnire foarte importantă cu un om cu multă trecere. Pun mare pres pe ajutorul lui. Bine, o să avem răbdare. Ei, mă rog, acum duceți-vă în o daia de alături la voi, da. și o să-l găsiți acolo și pe logodnicui. Ah, da. Hai, hai, Vă caut un domn. A, Voi fi domnul giriș, să intre. Da, poftiți, va da, rog. Domnule ta Pavel. Pavle. O, mm. unde dracu' a ieșit iar? Cum, nu te-ai obișnuit încă cu gândul că o să mai dai ochii cu mine? Hm? Ia, ascultă! Mm. E, toți suntem singuri noi între noi. Și ar fi să vorbim deschis cu cartele pe față. Îl luăm la o. Da, bucuros, bucuros. E, poftim, ia. E, stai jos Mulțumesc. Așa Uite, aș vrea să îmi spui Ce ai de gând să faci de acum încolo? Da, să spun, nu e nicio taină în privința domnului Milan Novakovic, de exemplu Care mi-a furat nevasta Aha. Și a nevestimii care m-a rănit adânc da, O să cer divorț Nu, să nu, nu nici gând n-am să cer divorț ce? nu, nu. Asta este o chestiune care o să rămână totdeauna deschise Aha. Îi lasă așa în pace Să trăiască în afara legii Da, da, în privința golanului Eu cu datoria de 10.000 de dinari Ce ai de gând? Ăsta e lucrul cel mai neînsemnat Cel din urmă la care mă gândesc și ai dreptate, fiindcă la drept vorbind El nu te ajec mănii pe dumneata ta pe mine, major, mă da, da, e, atunci îl las în seama dumii Urmărește-l până în pânzele albe. Acum, ă, asta... Da. Ce să te întrebă? Mm. Ah. Da, cu mine cum rămâne? Întreaba asta lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Dumneata mai ai moștenit numai fiindcă tribunalul a fost făcut să creadă că aș fi murit, nu? Da. Cum însă eu nu sunt mort, nu mai există nicio moștenire. Ce, cum? Da, ce? Așa că o să te muți din casa asta Pe care e... o să-mi o dai în O să-mi dai în toată averea mea E, bă, asta ar fi ca să zic așa o, o crimă curată Știi doar că sunt un membru de vază Un membru stimat al societății că sunt... Asta cam așa e, de... da Mi-aduc aminte că înainte de a fi furat averea nu era nimic Nu te lua nimeni în seamă e, Uite, am eu un plan mm. uh, Strașnic plan nu, Hai să vezi, nici eu, nici dumneata Nu să rămânem în pagă. Mă rog, să auzim e, Uite, mai întâi Trebuie să divorțez de fosta dumitale nevastă. Aha. La treaba asta o să-ți dăm toți o mână de ajutor. numai eu o să-ți aduc atâtea probe că se ajunge pentru trei divorțuri, nu numai pentru unul singur. Da, da, da, da. Și pe urmă? Pe urmă, odată divorțat, o cer de nevastă pe fata mea, pe care eu am să o dau cu amândouă mâinile. Așa. Iar ca zestre îi dau toată averea care a fost pe vremuri dumitale. Da. Da, interesantă propunere, păi, nu ce zici Da, cu alte cuvinte, aș ajunge în felul ăsta Propriul meu moștenitor, nu? Toate bune, dar un lucru nu înțeleg Chiar. Fica Dumitalei e logodită Păi din asta, bă, să-ți dai seama ce sacrificiu Fac renunț la un profesor universitar Da, vreau să cred că viitorul Dumitalei Ginere ar rămâne credincios Cuvântului dat fiicei Dumitalei, nu? Chiar dacă s-ar întâmpla să pierzi averea pe care i-ai făgăduit ocazeste Păi, Cu siguranță, fiindcă este un tânăr foarte onest da, Crede-mă, da, da. rar întâlnești un om cu un caracter ca lui Da, te și... cred, te cred Dar dacă acest caracter rar și-ar pierde postul de profesor la universitate Cum? Fica domitale ar rămâne credincioasă logodnicul ei, a? Ei, asta, ei, ce să zic, e un semn de întrebare Da? Ei, atunci să știți că vă aflați într-o situație foarte grea Fiindcă una ca asta se poate întâmpla Ce, ce se poate întâmpla? Da, da, viitorul dumitare ginere nu v-a spus niciodată nimic Despre lucrarea care l-a făcut celebru. Nu, nimic, uh -huh. Da nu, nu înțeleg Când am plecat de acasă, i-am încredințat spre păstrare un manuscris hmm. Rod al cercetărilor mele științifice da, da. Și după ce m-ați dus cu toții la groapă El a tipărit lucrarea mea ce? Însă sub numele lui Cum, cum, cum adică lucrarea aceea? Da, da, da, da, chiar aceea Pentru care a primit o catedră la universitate <fie> Pentru care a fost proclamat savant Pentru care a ajuns <fie> director al ilirii voastre <fie> Și <fie> pentru care a ajuns viitorul dumitare ginele <fie> Și pentru care i-ai și făgăduit O asemenea zis Cum, și acum vrei să... Da, da, da, de alminte, <fie> Și așa am pierdut prea mult timp Da, bună ziua Bună ziua, onorabilă, rudă, apropiată! Bună ziua! Livomir! Lipomir, vine aici! Da? De ce m-ați chemat? Mare ce a fost aici? Adine a replicat. A, ce vrei? Mi-a povestit niște lucruri foarte ciudate ha, Probabil ceva de pe lumea cealaltă Nu, nu, nu, stai, stai bineșor El susține sus care tare că are dovezi că ți-a dat spre păstrare un manuscris. Iar tu, după ce l-ai petrecut la mormânt, te-ai întors frumos în acasă și l-ai dat la tipar sub numele tău ha, Da, și ce ar fi trebuit să fac? Ha. Să vâr manuscrisul un sicriu și să-l mormântez odată cu el? Ha. De la un mort, ei totdeauna tot ce poți lua unul i ia nevasta, altul lucrarea, altul casa și averea, ce, ce, ce, fiecare ce-a ce pufă. Ascultă, ascultă, te pofte să nu fii obraznic, să nu uiți respectul pe care îl datorezi tatălui logodnic, tale. Cum se poate, tată, socrule? Cum să uiți respectul pe care ți-l datorezi, da. dar asta este o discuție de afaceri? Da, de afaceri, de afaceri, dar uh, uh, cu, cu Iliria, cum rămâne? Care e, Păi, ești doar directorul ei, întreprinderea de importanță mondială. Dacă te dă da afară de la universitate, dacă îți pierd titlul de savant. Ei bine, află că plecarea mea n-ar fi o mare pierdere pentru întreprindere, pe când dacă ți-ai pierde dumneata averea... Conselt. care reprezintă garanția față de stat... Ce? Mai... ai să-mi spui ceva? Uf. A, a, mai am nimic. Dacă o să mai ai totuși nevoie de mine, mă găsești în odaia locotnicii mele. și rei, al alt gener. Vă caută un domn. Da, în sfârșit, el trebuie să fie domnul Giuriș, fratele ministrului. Da, să intre, poftește-l, poftește, poftește imediat, să intre. Da. Bună ziua bună ziua, ziua, bună ziua, bună <gătă> ziua Ați la tamala țang, tamala sang. Poftiți, <gătă> poftiți, vă rog, luați loc. Sunt curios să aflu dacă ați obținut ceva Da, A -a -a -a -a. nici gând să cadă la învoială din potrivă Vreau să ne atace pe toate părțile E, e, va să zică E, că pe mine mă amenință, o să O să-mi avere, o știți acum Însă el să și pe gineri meu mi de pretinde nici mai mult, nici mai puțin Decât că el ar fi scris lucrarea aceea științifică I -i. Iar gineri meu. o să-mi ar fi furat-o ah. Și ar fi publicat-o sub numele lui ah, um. <coughs> Da Asta e o acuzație gravă și vine într-un moment foarte nepotrivit nu? Tocmai acum când afacerea Ilirii o să fie discutată în Consiliul de Ministri da. no, Oricând putem fi acuzați că am smuls cu sila concesiunea, nu știu, da. și concesiunea asta înseamnă milioane da. Milioane, milioane, milioane nu, nu, nu, nu, trebuie, trebuie să ne gândim foarte serios cum să ieșim bazma curată din încurcătura da, Gândiți-vă, gândiți-vă mm -mm. pentru mine că eu, eu, eu mai da. sunt în stare să... Gata să nu ne privim da. Afacerea trebuie privită dintr-un punct de vedere mai ieri, General, nu? Aha. Din punctul de vedere, ca să zic așa Al intereselor de stat Păi dumneata n-ai băgat de seamă Că în asta e ceva organizat e? Da. Ceva anume pus la cale În scopul distrugerii E să le luăm pe toate pe rând. Și să vedem ce atacă da. ca să zicăm. În primul rând vrea să distrugă Căsătoria Ma, Și ce căsătorie fericită? În al doilea rând Vrea să surpe proprietatea Proprietatea particulară Și tot mai proprietatea mea Abia acum încep să văd eu adevăratele Intențiile <gânt> acestui individ păi cum? <gânt> <gânt> <gânt> Și îngrijorarea dumitalei În clipa de față Nu poate rămâne numai a dumii <gânt> Ea este a întregii societăți <gânt> Ba mai mult a statului dacă vrei Eu am mai încat pe vorbă? Pe sigur că vreau Va chiar consim ca statul Să ia asupra lui grijă Vez. Și acum ia să vedem <gânt> Cum va proceda Legea Că el va veni și va zice Grinda asta e a mea și rog legea să la poezie. Legea săraca, fiindcă da e lege N-are încotro și spune Grinda este a ta, iau Săraca, a, da, da. Dar ce se întâmplă dacă pe grinda asta e zidită o casă? Așa He? E oare posibil ca pentru a obține o grindă să dărâm o casă? He, ce este mai mare, mai important, domnule, te întreb? Casa sau grinda Casa. Întocmai Întoc așa da. Și acum închipuieți că Iliria e o casă Fiindcă întreprinderea noastră e așezată pe o temelie largă, cum bine știi Aha. Și vine de unde n-ai gândit un oarecine și zice Ia să-mi dați grinda mea bine, bine, zic să-ți o dăm Dar dacă scoatem grinda, se prăbușește casa păi, Nuată Iliria ne cade în cap, Îngrozitor, e, îngrozitor, no, no. îngrozitor. Și unde mai pui? Că uh, n-ai da, cumva pe aici la demână un telefon? Ma, da, da, poftești, poftești, bă, să poftești. Așa, așa um, Da a Alo, a alo, -alo. 3745, te rog Da, aștept sigur <laughs> Să vezi dumneata acum <laughs> da, Așa Domnul șef de cabinet Dumneata aici, domnule Barcović Bună ziua, aici Jurici. Dar ce să mai de cu... Hai, nu mă... Sigur... Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! <fixi> Iliria Ili, Ili, Ili. Da Da, cu grinda o să rămâne. Ili, care grinda? Grinda, sa că o scoate, se casa. Lasă, dragă, domne, n-ai nicio grije. Acum suntem stăpân pe. Găsesc eu o soluție, ce mai ce. chiar de pe acum am un plan. Da? Să nai nicio grije. La La revedere. La revedere. Ili. E lirio, li copii, copii, voi domnilor! Veniți-mi goași, veniți-mi goași! domnilor și domnilor, am obținut le am obținut concesiunea! cu toți să Mirește. obținerea concesiunii făcea și mai necesară dispariția răposatului înviat. Prezența lui ar fi încurcat toate socotirile. De aceea Spasoie începe să pună la cale fel de fel de planuri. Își se plasa ca un paianjen ajutat de toți ceilalți. Iată-l în biroul lui, înconjurat de tot felul de dosare și scrisori. Elidia, Elidia. Păi, Cine e? Nu știu, îl cheamă mic. Să intre. Da. Poftiți, Vă salut. Azi, Am o scrisoare pentru dumneavoastră de la doamna Arina, <laughs> da, Multe scrisoare, doamne, multe scrisoare m-au năpădit în dimineața. A, ia, asta e de la cuvanarina. Da, dumne, m-a îndrumat la dumneavoastră. Da, da, da, da. Cu mm -hmm. da. Conarina am scrie că dumneata ești un consopis la advocatul Petroviș Și zice că la avocatul ăsta a venit un individ cu numele de Pavle Marici Da, a pornit patru acțiuni A, șeful dumneitale Italia și înaintat acțiunile? Nu. nu, acum le redactează, iar mm -hmm. când le termină, eu o să le copiez Foarte bine, foarte bine, Vă să zic că dumneata le copiez, dar... Dumneata, ai să te răgănesc cât mai mult, nu-i așa? <laughs> Crede-mă că o să te răsplătim cum se cuvine Știți, dacă mi-ați acordat un mic împrumut, l-aș primi fără nicio rezervă, vă spun Aha. O răsplată, credeți mai ar fi o jignire, da. dar un împrumut Da, bă, ei, da, da Cam la cât te-ai să se ridice jignirea asta? A, pardon, adică împrumutul? Da, <laughs> asta voiam să zic Bine. <laughs> Mi-ar trebui, să zicem, 500 de dinazii. 500 de dinazii? <guss> <guss> da, poftim. Ah, vă mulțumesc, doamne. <laughs> A, da, știți, vă rog foarte mult. Da. Niciun cuvânt despre asta, doamne Irina. Nu, mai cap pe vorbă. ce n-ai? Ce știi ta și cu Anarina? Nu e nevoie să știm și eu, și ceea ce știm noi doi, rămâne De... între noi doi. Așa, sigur. Da, da. Dar nu uita! Nu uita! Amanare! A și a amânare. Oh. sluga dumneavoastră. Ah. Da, da, am aranjat tot ce pasă. Ah. Bună ziua. Ha, ah, nocia. Adăs fotografia. Crezi că e bună? <laughs> ia, ia, ia. Oh, foarte bun, foarte bun da. Unde-i găsit-o <laughs> Nu m-a întrebat prin câte am trecut Am colindat pe la toți fotografii Mai ales pe la ei care fac fotografii pentru pașapoarte Am contribuit prin tot felul de cutii Cu fel de fel de fotografii Până m am apucat amețeala În fine am dat de asta Da, e straș da. Însă nu uit În drum am căutat și un local pentru ei Lirii. Am și găsit ceva, dar nu sunt decât două camere Puțin nouă, ne trebuie numai pentru funcționari, patru camere da, da. Apropo, nu s-ar putea găsi și pentru mine un loc șor acolo, așa, nu? <gântu -i> e, și capabil, n-am ce zice nu da, da. știu cum, parcă nu prea faci tu de, de, de, de slujbași la o societate com, com, așa, com. Unde pui tu mâna, nu pune Dumnezeu mila A, Ascultă, -a am auzit că Marici i-a poftit pe toți iariști la el acasă Da, ca... dacă s-a dus la un advocat, ai auzit? N-a să no. peste tine. Păi atunci ce ai de făcut? Trebuie să-i ținem în Eu am să mă ocup de proces, iar tu vezi de ziare. Dai da. o raită pe la toate redacțiile, treci pe la toți de la redactor șef până la expeditor și le spui să aibă răbdare, numai 24 de ore. Da, Mâine da. am să le dau material pentru cea mai senzațională știre. Bun, Așa le spui bine, și bine. dacă îi zbutești, să-i convingi, te și repede încoace să-mi dai de veste. Da, hai, hai, da. Hai, pleac, bine, bine, pleac. bine, am plecat, am plecat. Ah. Oh. Da. 426. Da. Alu? Alu? Ha? Dumneavoastră sunteți, domnule, jurici. s am pardon de deranj, dar Sunt groase glume. Ați auzit și dumneavoastră? Da. da. și că avocatul lui pregătește acum acțiune pentru tribunal. Și că mai pregătește și o campanie de presă. Așa? Ha? Ați auzit și dumneavoastră. Com, cum, cum? cum? Da, da, am făcut tot ce trebuie. Agentului de poliție a spus să fie la orele 10 jumătate aici. Atunci o să vină și Pavle Mareș. Da, am făcut roșii de un pașaport. Gata, viza. Da, da, sigur, nu aveți nicio grijă, domnuleciulici. Da, tot o să fie în ordine. Vă salut, la revedeți. Acum să lipesc pe pașaport fotografia se se deanta. Vă căută un domn, de la poliție. Gata, așa. Ador încoace, Ador încoace, da. imediat. Poftiți, domnule. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Da. Știți despre ce e vorba? Da, știu. Bine, foarte bine. Mai ești cu cineva? Cu doi jandarmi pe care i-am lăsat în stradă. Mmm, la ochi. Îi bagi în curte. Iar dumneata ai să stai în o de alături până te chem Da, bine. să zic că ne-am înțeles? La cei pentru care garantez eu, nu le dai nicio atenție. Pe urmă, știi ce ai de făcut? Înțeleg să trăiți. Atunci du-te alături. Sofia, cu Da. Poftim, ginerul a înainte. El a și fost pe la ziare. Da, ai fost lui Ce-ai obținut? N-am reușit să le smulg decât o amânare de două zile. A trebuit să le făgăduiesc în schimb că în vremea asta o să se dezvăluie lucruri și mai senzaționale. Oricum ar fi să nu ne pripim. Am să mă sfătuiesc în privința asta și cu domnul Giurgi da. Vuchita, ai acasă? Nu, nu, nu. adineoare, a plecat în oraș cu Matusania și nu cred să vină așa de curând înapoi ah, uite și pe domnul și da, doamna Novakovici, da. poate poftim, poftim da. luați loc, poftim. Am avut o migrenă îngrozitoare Toți avem migrenă cu coană, da. dar n-avem încotro, s-a îngroșat gluma A venit domnul Marici Hă, Domnul Marici? Să intre da. Domnilor, vă de seamă, fiți pregătiți pentru orice Da, da, da. da. Bună ziua! Am venit la chemarea Dumitale, domnule Spasoi. Bine ai făcut. La urmă mi e interesul Dumitale. A, așa crezi, Nu cred, nu cred, sunt sigur. Dar fiindcă nu prea avem timp să trecem la chestiune. Cum și o să stăm de vorba așa, de față cu toți? Da, da, da, da, da de față cu ei. I-am chemat special, fiindcă ceea ce am să spun acum, îl spun și în numele meu și în numele lor. Mă rog, poftim. Dumneata, știi că ești de poliție? De poliție? Da Află, domnule, că te acuză că ești agent și membru al unei Organizații anarhiste. care are ca scop de statului, a societății și a ordinii publice. Aaa, asta era. Nu, Mă, să știi că nu e tot. O să te convingi atunci când am să-ți arăt și faptele. Cercetările pornesc de la furtul unor scrisori din care le ieși a... alea de amor? Da, Așa zici dumneata, poliția însă este de altă părere. Prin așa zisul furt au dispărut scrisorile compromisătoare pentru dumneata. Asta înseamnă că soția mea, dacă va fi nevoie, no. o să depună mărturie în acest sens Sigur nu? că o să depună Nu, nu, nu, aș vrea să confirme și dumnea ei Eu, eu... Da, da, da, da, da, cred că o să confirme Fiindcă asta se potrivește de minune cu concepția ei despre morală oh. Domnule, nu-ți permis să-mi jignești soția Nu, nu, nu, o jignesc pe nevastă mea Care nu este decât concubina dumitale uh, Și ce? poate și -a altora ce? Destul, ah. destul. am să depun mărturie, am să confirme. Te cred, da. te cred și dumneata să confirm, domnule Novakovic? Da, și dumnealui o să confirme. Mm -hmm. Ba, dumnealui o să mai depună mărturie că ai făcut propaganda anarhistă în rândul muncitorilor de pe șantier, că ai angajat fel de fel de individi. Da, și da, domnul da, mai... Novakovic o să depună mărturii pentru asta? E, e, și asta pentru depun. altele și mai și. Aha. Din rândul acestor martori pe sprinceană Nu va lipsi desigur nici onorabilul dumitale ginele Păi nu se poate mărturia să... lui o să fie zdrobitoare A, pentru Nu, nu mai spune uh -huh. Când ai șters-o peste granii să, Ca să se piardă urma Și ai încredințat acestui tânăr Niște manuscrise După spusele dumitale De mare valoare Asta așa e asta A, Așa e. vezi vă să zic că nu neci După mormântare gineri meu S-a apucat să le frunzărească Și s-a îngrozit O întreagă cu Corespondență secretă Foarte dubioasă Atunci, meu, i-a cerut sfatul domnului Iguanta, o om cu experiență și am Au hotărât că e mai bine să arătă Toată corespondența asta pentru pacea Sufletului Dumitale Pe lumea cealaltă, nenorocitule Și ginerile Dumitale o să depună mărturie În sensul acesta? Nu, nu, nu nu vine să cred Nu se poate aduna atâta ticăloșie Într-o mână de oameni Oameni, oameni, da, am spus bine Ce? Oameni De la urmă-ormii fiecare dintre voi e un om, nu se poate să nu aveți în voi un pic de omenie. Avem, avem da. și o să vezi că avem da. O să vezi îndată ce omenos sunt eu care am ținut seama de rudenia noastră Eu, domnule, ți-am și pregătit un pașaport cu viză în regulă Ei e eliberat pe al nume, fiindcă Maldum Italia nu poți trece granița Fotografia să-ți aparține Poftim! ia Un pașaport? Și ce să fac eu cu pașaportul ăsta? Să-ți cât mai e timp. Înainte de a fi că de ca să ieși din țar. Să-mi iau tălpășița? Da! Da-l Nu, da-l foarte prețioasă! Nu mai rămâne decât să te convingi că toate astea nu sunt vorbe goale! M-ați sunat? Sofia, așteaptă cineva afară? Da, la ușă e un domn de la poliție, iar un curte de la ușă să intre. Da. Că se Vă să zic că... Nu e glumă, e adevărat? Dar vorbiți-o dată pentru Dumnezeu E adevărat? Domnule Spasoe Domnule Protic Domnule Novakovic, Dumneata, domnule, spune, e adevărat? Ah. Vă să zic că mă așteaptă pușcăria, așa e. Pușcăria sau surghiunul? Pentru ca voi să-mi puteți mânca liniștiți, averea. Așa e? Oh, câtă Și și câtă lașitate. Vă rog să mă că vă deranjez. Vin însă în exercițiu funcțiunii. La mine? Am fost informați că în casa dumneavoastră se află un individ urmărit de toate organele forței publice. În afară de dumneavoastră pe care vă cunosc, îi rog pe ceilalți să mi arate actele. Nu da, am mă rog. Actele dumneavoastră, vă rog. Eu, acum, nu le am la mine. Nu, no, e, e o ruda mea, garantez eu pentru el. Da, bine. Domnul? Poftim. Eu sunt Liubomir Proti. Da, dumnealui eginer, e inginer, mi profesor la universitate. Mulțumesc. Deci, pentru ruda dumneavoastră, garantați. Da. Dumnealui e ginerle dumneavoastră. Da, da, da. Mai rămâne dânsul. Actele dumneavoastră, vă mă rog. Da. pe cine căutați dumneavoastră? Pe fostul inginer Pavle Marici Pe Pavle Marici îl cauți? Actele, actele dumneavoastră, vă rog Nu, nu mă numesc Pavle Marici Nu, poftim pașaportul meu da, dănsu, este membru în Consiliul de Administrație Al societății Iliria În interesul societății pleacă astăzi Astăzi, da, ce zic eu Chiar acum, acum cu primul tren La 11 și 10 Vedeți, pașaportul are toate vizele în regulă Da, da, da, da, cu primul tren da. La 11 și Domnule, ați primit instrucțiunile Acum trebuie să vă grăbiți Ca să nu pierdeți trenul. Mă grăbesc, mă grăbesc, nu vă fie teamă N-am să pierd trenul, nu Da, da Mă grăbesc. Am plecat! Am plecat. <trui> Misiunea mea s-a nu Nu, nu, nu, nu, că te-aș ruga să mai faci un serviciu. Da, ce anume? Ia automobilul meu și repete te până la gară. Da. Nu mai sunt decât 5-6 minute până la plecarea trenului. Du-te să vezi cu ochii dubitale, dacă a plecat. Am înțeles. Așa. <laughs> și da n mai decât de știre. Am să vă dau. <laughs> Bravo! <laughs> Bravo. Ah, bă -lă, bă -lă. Eh. O fac și fastă. Da. cu știți va vă și răsuflați ușurat. Da, să răsuflu. A. Dar nu pot veni în tine, zoa așa, nu pot, nu, nu, dar nu pot și pace cum drept? La orice m-aș fi așteptat, dar la asta? Ba, da, eu eram sigur de victoria noastră. Dreptatea trebuie să ia la urmă la lumină. Azi, sigur. Ați ascultat Moștenitorii Comedie de Branislav Nușici Traducere de Mirko Živković Adaptare radiofonică de Ștefan Tita Distribuția a fost următoarea Pavle Marici, George Măruță, artist emerit Milan Novaković, Niki Atanasiu, artist al poporului Spasoe Blagoevici, Alexandru Giugaru, artist al poporului Domnul Giurici Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Lubomir Protic, Matei Gheorghiu. Mladen Djakovic, George Groner, artist emerit. Mile, Sorin Balaban. Alyosha Sandu Sticlaru. Rina, Carmen Stănescu, artistă emerită. Ania, Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită. Crainicul, Florin Vasiliu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.